Ja, då är vi tillbaka igen här Det är sönder den 21 April 2013 Jag Såg det var ordentligt här, Is, isen ligger på lången. vi har grund mikrofon 2013 04 21 Och även, även film här då Pratar lite med gubben Oskarsson det är Rent och fint på gården också Nystädat av personalen Inte massa skrep och skit Ja, ja. lången har vi där vi ligger på, vi ska gå mot Västerby Västerbyn. Och älparken har vi där. Det finns inga älgar där ännu. Kommer inte slöjmål på himlen här nu? Men solen värmer i alla fall ganska bra. Lite små kallarin där ibland. Snän är nästan helt borta här. Tyvärr kommer det slöjmål här så solen kommer bli lite svagare. <skratt> Solen kommer bli svagare alltså Solen kommer bli svagare Nu var det på det bra Och här gick eh, Järnvägen då Gick här Nuvarande långsuttans järnvägen det gick just här Och även i så gick järnvägen på en del utav Den nuvarande vägen På den här där nu, nuvarande vägen i Römsutan så gick en järnvägen då. Ganska unika bilder på det där. Så att, Ja, vi har i alla fall den eh, Vi har den eh, här Och här gick vägen då Lite tuss lag har vi sett här också då Och här finns det därför ingen snö att alltså. isen ligger på lången där Och det kommer lite småkalla vända här Det gör det Det kommer lite småkalla vända ibland Det kommer jag att sitta i ibland Det gör jag Lite småkaravendar kommer ibland Och det var fjäril. Det är nummer två Och jag har Det, här, det här så varma 3 på mig här, de är ganska varma de här Ibland så kommer lite småkaravendar här Ser ni mina ögon? Inte nu Haha Vatten i diket här Ja det finns just nu här Lite att börjar åka omkring i luften också Faktiskt Mobilmasten mot Österby syns där Det här är Östansjö heter det, östansjö. det Ganska mycket vatten och fjäril här Små kallvindar kommer ibland Så det gäller att vara lite varmklädd också här är det flera fjärilar här Kommer slöjmång här så kommer skymma solen lite grann så att den inte blir såhär 100% varvarm. Det är något svagare Här har vi ätit lite, lite ike här, kan se lite grönt gräs, det börjar gräset växa också annars är det gammalt dött gräs här Så det kommer det små kalla vändar här faktiskt göra, isen ligger Faktiskt Isen ligger det är några mikrofoner filmer idag, här den 21 april då 2013. Är programledningen Brunberg, nästa lördag har jag ett program gjort i ordning här på. Så ligger strax under 60 minuter, då ska jag köra 17 till 18 Och Ge Lindberg ska komma ut klockan 18 till 18.30 Isen ligger på Lången Och vi har den 21 april här i Långsättan. Jag har så varit mycket dålig mage, magen. Det blåser lite små kalla vindar här gör det. Man måste alltså vara varmklädd i alla fall här. Här har vi rinnande vatten här. Från skogen. Det blåser kalla vindar gör det. Men solen värmer bra mycket i alla fall. Och eh, tyvärr så är det lite, lite lätta slöjmor nere. Som skymmer solen något. Så att vi inte får upp full effekt Här gick järnvägen alltså en i tiden Och då fick de utgivna den vägen som var ovanför där Tussellag har vi sett här fotat har filmat då Så att nu är vi på väg här Och vi kan se lite gröna gräset också här <skratt> Börjar det växa Så kommer insekterna Alla insekter kan använda det här vattnet då Till att lägga sina ägg Mygger och sånt. Det gjorde de ju på väg också. Då ser vi mobilmaster mot Östansjö här. Ja, det känns ju väldigt varmt med de här 3 som jag filmade. De känns väldigt varma. Och här var flarsjackan. Där man en till. Men det kommer som sagt på lite små kalla ibland här. Och slöjmånen som är på himlen. och gör att solen kan inte värma 100%. Det blir något svalare. Men nu börjar solen värma här. Och här kan... Ja isen ligger ju. Men äh, nästan ingen snö alls, finns det kvar Och När järnvägen gick här Det fick man åka vägen så går det ovanför här Det går en gård där Det går en väg där som går det ovan ovanför Vi har ju mö mött en varger här det Här är vattenfilt dit också Oh, det känns väldigt varmt i fredningsbyxorna faktiskt och kamoflarsjacken och det är lite klåda också här. Vi har lite fågelkvitter. Men, äh, vattensvilligt ika här, kan insekterna lägga sina djur kan dricka också, fåglar kan dricka och även bada i sina vattensamlingar. Då ser vi mobilmaster mot Östansjö då. och här gick alltså järnvägen, det var smalare då, sen breddade man till en några år senare så kom den här vägen. Tyvärr så, så man ner också lite grann med sådana här burkar där Så här, har det, här är snön borta, det var lite lite grann på sidan där borta Vi hör några fåglar också, och isen ligger som sagt var Jag tror ingen, ingen människa vågar nog gå ut på isen idag faktiskt Och det känns det väldigt varmt här plötsligt, med t och allt Men rätt var det så kommer ett, ett antal kalla vindar igen Och sen blir det varmare igen så, här. så Det är väldigt kalla kyliga vindar ibland som dyker upp Faktiskt. Väldigt kalla och chilliga vindar. när man öppnade balkongdörren här på övre våningen på gården där. Och då gick alltså järnvägen här till 64. Då fick man åka på den vägen där som går ovanför. Och sen några år senare här så gjorde man, breddade man och gjorde den här vägen. Så järnvägen var smalare helt enkelt. Med utrymmet på sidan här. Så här gick järnvägen faktiskt. Och den sista resan man gjorde 64. Då stannade man tågen här. Det finns bilder på det. Det var inte mycket växlighet då På fälten stod man och fotade här På sidan Och sista vagnen var en sån här öppen vagnen Sommarvagn var det Någon sån här tågdiggare Den sista resan gick alltså här ännu mer fjärilar då och sen eh, små kalla vindar ibland så att eh, vi får på mot Västerbyn här med även på slutet och det är vattenfyllt här här också isen ligger på lången och vi har den 21 april 2013 här vi har ett vattenfyllt Ica här och det ser i vägen så råan för där också. Har vi med vatten där. Ja, nu kommer inte kalla vindar igen. Härskilt känns det väldigt varmt för de här. Fredriksväxterna faktiskt måste jag säga och kan man också så det en hel del. Fast det är lite lätta slöjmån. Blanktrådskablar gick här förut på linjer här de här stolparna kommit upp efter det att järnvägen var borta, de här ja, här är snön borta helt enkelt mm. här är snön borta mm. här är snön borta som sagt så här finns det inget men isen isen ligger alltså på Långa, och det känns väldigt varmt i de här här Gör det. Faktiskt. Men, då äh, kommer jag lite grann. Äh, alls kalla vänder här. Alls iskalla vänder. Så börjar levande dansa igen. här. När det blåst väldigt mycket. Det var väldigt dåligt fred här. Torsdag, och fredag, verkligen. Det var väldigt kallt och kyligt faktiskt. Elementen var iskalla här på kvällen. Men de kommer tillbaka Här rinner vatten här på sidan här och det känns väldigt varmt i solen Måste jag säga Verkligen Och vägen som går ovanför där Fick man åka förut När Hjärnvägen gick här helt enkelt Så att, äh, När järnvägen gick här fick man åka på vägen som går ovanför här Där har man utfordrat också djuren så att äh, jag ser väl någon form av duva va? Så att det känns varmt här och lite tusselag har vi sett också Det känns väldigt varmt nu Verkligen Det känns otroligt varmt Jaha, då får jag mot din hem då Det kommer bli kallare sen när jag ska hem sen, jag känner det det är att ha När det blir kallare sen är en den vind vinden mot mig Det kommer bli betydligt kallare sen när jag ska hem är Därför som det känns ganska bra nu Det kommer bli betydligt kallare när jag ska hem sen För det är motvind Här kommer vi i skuggan I kurvan, här gick jag anvägen i kurva Här är betydligt kallare Nu är vi i skuggan så här. Nu är vi alltså i skuggan Nu är vi i skuggan. Och här är det betydligt kallare. Här är det betydligt kallare. Här är det kallt i skuggan. Den solen tränger inte fram riktigt här. Den sista resan, så stannade man tåget här i kurvan. Och då stod de på den här fälten här. Man stod på den här fälten här och filmade eller fotade på den här fälten, just i just den här kurvan. Eller inom kurvan här nu Mellan Rörkyttan och Österby Så fanns inte vägen emellan Man fick åka en annan väg på den tiden Järnvägen gick en del utav den vägen faktiskt och gick sedan ut på sjön Mot Västerbyn eller Röster, Västerby. Den väg som finns idag mellan Österby Och Rörkyttan den fanns inte då Järnvägen gick på en del utav den Ni har ju själva sett lite bilder här på Gunnar 1.tk Så här gick en järnväg här Så här gick alltså järnvägen Gick här Här gick alltså by, by, by, Långsittans Byvarla järnväg Eller Byvarla Långsittans järnväg Och här är det fjärilar här, här. Det, börjar, det här är lite snö här Lite grann snö här Den sista snön det ser bra ut i skogen också Där går iväg där lite. Där fick man åka för. Det blåser upp i små kalla där och som jag sa så blir det motvind hem Och det kommer att bli betydligt kallare När jag går hem, så man måste ha såna här varma kläder på sig alltså Tyvärr måste man ha det Måste ha varma kläder på sig Måste ha mycket varma kläder på sig för det blir en motvind hem Det här blåser i ryggen på mig och då är det någorlunda att är det kommer till små ränder. Jag tror ingen, ingen vågar gå ut på isen nu. Det är rätt farligt. Kyrkberg tar vi där bak också. Jag skulle egentligen vara hemma och duscha och tvätta och göra mig ren. Men så går hela, hela dagen går ju på det. Här är ett gammalt döpt, Här är Fodervall för hästar här. Här tar man upp hö. Och där har man utfordrat rådjuren där. Med höbalar. Här var en fjäril till. Nu kommer en massa fjäril där här. Så nu, nu, nu kommer det allting så här. Nu kommer alla insekterna och getingar här Man måste ha klädsel där. det blir alltså motvinnhem sen Det är jäkla skillnad mot när jag var här sist va Det var ett tag sedan sist Faktiskt Här gick alltså järnväggen Kyrkbergs är där borta. Mängsby ligger där borta också. Fritidshus där, massa. Upp vid Lången ligger där, fritidshus. Gamla där, mobilmaster utanför långsidan av det där. Det är fritidshusområdet där borta på andra sidan där. Det är fritidshus. Och vattenfullt dikar vi där. Och här är vi skugga grann så att det är äh, ganska så tydligt Det jag 21 april 2013 Jag har deklarerat, jag äh, Gick in på Skatteverkens hemsida Jag har ett program för E-deklaration på datorn jag har aldrig gjort det förut och jag tyckte det verkade lite, jag visste inte hur man gjorde Man fick välja och jag valde, jag hade nämligen valt lösenord på något konstigt vis där, det kom upp en ruta förut Eller jag, jag, jag, jag lade till mitt eget lösenord då. Jag har aldrig gjort det förut, jag lade till det hade inte ränt avslöja Och eh, gick in i Nordea <coughs> Två gånger Fick man lägga till lösenordet i en ruta under och sen har jag kvitto på det, jag skrivit upp också och jag har sparat. Så jag har ju utfört deklarationen klar. Med e-deklaration. Tjejen jag pratade med hade gröt i käften men hon satt inte i Skåne. Hon satt i Blekinge. Det tog tre dagar. Det tog alltså tre dagar att få deklarationen. För när jag gjorde e-deklarationen så kunde jag inte se någonting helt enkelt. Men sen kom deklarationen också då från, från Kalskrona. 4, 4 625 kronor. Men jag har haft lite väldigt mycket utgifter här. Jag kunde göra en betalningsfri månad på en, på en på ett lån Men 644 kronor försvann till talletan. Och därmed rotfyllningen är rotfyllningen klar. Det kostar över 3 000 kronor. Och jag, jag kommer alltså hamna på, på minus Så nu får jag leva lite så såhär halvsnålt faktiskt Såna portioner där vi jammer där kostar inte så här jäkla mycket Om jag skulle ha ett underskott Minus på 2000 kronor Då får jag behålla 2600 kronor i alla fall och hamna på plus så det är i alla fall bra så ungefär 2000 kan jag ligga på men jag måste vara bromsad där Vi kan ju gå ner här och filma lite grann här Här har man ner så att jag kan ta med plöspåsen sen Så småningom, ta med mig lite plöspåse Och plocka såna här burkar jag i som de har slängt här Vi kan ju se här det här kan man samla ihop. Det blåser rätt kallt här faktiskt. Ja, vi skiter i det här. Det här blåser det mycket kallare. Men här gick alltså järnvägen då. Det är blött och halt här. Utan ledan. Här gick järnvägen helt enkelt. Här gick järnvägen förut. Snön är borta här. Och det känns väldigt varmt. Mycket varmt känns det, verkligen Att gå så här Mycket varmt Vattenfilt i vi där Så att e-deklarationen gick Och jag var trött på morgonen och jag kommer knappt ihåg hur jag gjorde och jag har aldrig gjort det förut Så ska man kanske sluta skicka ut De här blanketterna också tror jag Men i alla fall det är klart Kvittot är sparat Och uppskrivet och allt så jag lyckades eh, genomföra en e-deklaration. Och 4625 kronor, det är ganska mycket pengar. Men jag ligger alltså på ett minus, eller kommer att ligga på ett minus. Och det här jag tänkte lägga gränsen ungefär på 2000 kronor. Så det får ju inte gå bli värre då. Så får man vänta till någon sån här i början på juni. Det kan ta en vecka, ja Sju dagar, tio, tio dagar in i juni så kommer det Och sen försvinner det grann på Att jag ligger grann på minus Det är småkallare igen där igen här Vi är skuggan också, Vi blir hem så Vi är alltså ännu kallare hem, i och med att det blir motvind då Sen är en också så att solen är litegrann dold och här gick järnvägen. Sen bredde man ut den här vägen här. Så vi ligger lite snö här. Men nu har vi tagit det så dämpigt här. Verkligen. Nu ska gräset ska börja växa också. Och allt på gräs Här kan vi se den sista snön <kör> Som är här. Det här är små kallt här. Här ja, har lite små slö. Det är ju och grejer man ser eller blåbärsbladen Jag måste komma ut också om det är galen Jag skulle alltid sitta inne, eller bara hålla på att tvätta mig idag, men då kommer jag aldrig ut Så det är rent och fint på gården i alla fall Och man ser ju då somalier och kolsvarta och huck käringar. Med hucklen, såhär, musar Och negrer och somalier och alla möjliga sorter, och en jävla massa småbarn det svor jag det är En väldigt massa småbarn Och söta småpuller Lite mindre brötter. Lite inte suger på nappen Jaha, En del är väldigt små Det med charmerande små saker Där bort det ligger snö kan jag se Och isen ligger på långan Men jag tror inte att det är någon som vågar gå ut idag Jag tror inte det Faktiskt. Det är inget som kan gå ut på isen idag bara i värma ordentligt nu Men det är inte ens kallt i vinden det är en väldig massa fjärdar i det här Nu kan man ta med sig plastpåsar också Och samla upp det här skrepet som ligger här Ölburkar och skit Det är snart utanför Långsyttan här. Västerbyn ligger i Stjärnsunds postnummer. Här finns ingen snö. Vi är ganska under det här. 4, 4 625 kronor, det är så små siffror. Det var avdrag för räntor, avdrag för kapitalen, en väldemassa. Det finns en bild på ett godståg som är på väg mot Långsyttan som kommer här borta nu där jag kommer strax här med vattnet precis nedanför, jag kommer filma det där. att det är väldigt varmt med den här tredjexbyxorna här men och solen värmer en hel del jag tror inte någon ingen som åker ut på isen nu så, nej det finns ingen som går ut på isen nu den kan gå till helvete vet du Nu kommer kalla där igen Och lite lätt slöjmån som är... är Väldigt svettig och otvättad Det, och det är varmt med den här tröjan också Man kanske ska en tunnare tröja Det är inte lätt att veta för jag har en väldigt dåligt väder här Både torsdag och fredag, jag var ute här Och det var på torsdag när det regnet och helsing och kallt var det Det var inte roligt så att även om jag har ett ligger på minus Så får jag i alla fall en del av den här summan behålla den Och kommer att vända det här till plus Och sen någon exakt summa kan jag inte säga Det beror på hur mycket jag ligger på minus Jag kommer köpa mer så här mp3-spelare Ja, det där var alltså Blåsippe va? Jag kommer att köpa köpa alltså mer MP3-spelare Det finns en bild när godståget kommer här mot Långsättan och allt från det andra hålet, mot mig Jag ska köpa mer MP3-spelare också De ser så här Såhär ser de ut Det finns en bild där alltså godståget kommer här på jag mot Långsättan det var blå, blåsyppor där va? Vad heter det där? Blåsyppor ja Här gick det trådskablar också Och stolpar på båda sidor av vägen Och en vego ovanför där Nu kommer inte kalla vilen där igen Och isen ligger man, Det är nog ingen som vågar, vågar gå ut på isen faktiskt måste jag säga Jag måste ser jag lite slö på andra sidan Och lite fritidshus bort också Jag har varit på andra sidan där Cyklat igenom tills det tar slut där och så här ser den på TV-spelaren ut. Så köper mer såna här. Jag ska filma den där minst också. Så här ser den här på 249 ut. Med liten skärm här. Man ska kunna se bildrugga på dem. Man ska kunna se bildrugga också på de här små rackerna. Isen ligger. Men den verkar dålig. Det är inget som är ute. De här kostar. De här. Andersson. Kostar bara 149 kronor utan frakt. Pojnat på torter. .net så det här kommer att bli fria till här. Jag ska ha fem stycken så här. en i där hemma. Det glappkontakt i i Där på Här ser vi tussel här Här ser vi här. Det finns en del där i fallet när godsåget kommer här i kurvan. Det är mer lager. På väg mot långsuttan. Kommer tåget i kurvan här. Den i isen som ligger här är ingen som vågar gå ut på längre nu Så Det är bara isen blir farlig och dålig, det är mycket fjärger där det är. Och lite grann snö kan jag se Det blåser småkallt här och det blir mot motinham Så att eh, Vi har 21 april idag, här kommer mer blåsipper här Här kommer det blåsipper Här Förlåsgeper. Och bilden på tåget där så är jag här någonstans. När tåget, godståget går mot Långsötan för många år sedan. Just den här slanten som är här. Det var mycket smalare då när tåget gick här. Då kom godståget från andra hållet. Där bortifrån, mot, mot mig, mot Långsötan faktiskt. Och där borta ligger Långsötterna och lång långspinn och allting. Vi är på mot Västerbyn med en på slutet då. Som från början heter Västerbyn med W-O-E. Så är det Västerby med äh, Och nu heter det Västerbyn. Däremot har Trafikverket stått Öst... Öst... Österby! Har Trafikverket skyltat i rörsyttan med Österbyn med N på slutet. Och det ska inte vara. Nu har jag öppet en jacka här. Sverigetröjan här Då vi vi slutse jackan också här. här kan man ju se att det gamla gammal makadam som ligger här för järnvägen Det här gruset här Det är typiskt sten som makadam för järnvägen Här går gått järnväg här nämligen och snart spår Och är det ingen som vågar gå ut på det här isen nu faktiskt? Där borta ligger Långsättan då Vi ser de kommer ut i sina fritidshus här i Västerbyn De, börjar, de börjar, börjar kratta lövet och så ska de elda upp lövgrejer här äh, Där borta ligger Långsättan då Det går 2,70 där borta Ja isen ligger här Och den ser farlig ut, ingen som vågar gå ut på isen nu det kommer isen bli farlig här. Det är massa fritidshus där borta, fritidsområdet, Långsbyn. Och så fortsätter det med fritidshus. Här gick alltså järnvägen förut. Det finns en bild när godståget kommer här. Precis så här I bilden i kurvan här. Ett långt godståg som kommer i kurvan här, vänsterkurva. Mot långsuttan med vagnar på krokan. Jag känner igen det här hur det ser ut här redan förr? Faktiskt. Ja lite släjmål på himlen nere. Som skymmer solen. blåser lite små kalla vindar. Det gäller att vara varmklädd. Ivan man för tunnklädd då blir det inte bra. Då fryser man. Ivan för varmklädd så kan man ju faktiskt ta av sig. Eller öppna en jacka som man gör det. Nu. nu kommer det ganska kalla vindar komma nu, nu. kommer vi i stugan här så kommer det kommer bli ännu kallare och så mycket gamla löv gamla döda löv och gammalt grös och grejer där borta ligger en och spen. fritidshus där massa fritidshus där på andra sidan jag kan inte börja cykla nu, inte ännu det kommer bli nästa månad det är kallt här i skuggan här är kallt här kommer inte solen fram så mycket det är slöjnmål på himlen också som döljer solen något så det blir, uh, solen kan ju inte värma då riktigt, faktiskt inte solen värmar riktigt Och det går en väg också, och ovanför här, där uppe går en väg Vi ta... får vänta lite grann här för att jag ska ta och Hänga ihjäl jackan här Så jag ska hänga ihjäl jackan Här kan man se nytt gräs som kommer också här Det gröna här, där Så det börjar komma nytt gräs, faktiskt Nytt gräs ska komma Det börjar komma så här grönt gräs nu Det är småkallt här, kommer i också Här gick tågen alltså Det är närmast Västerbyn Men på slutet Det hette Västerby förut Därför var det med E Västerbyn Det hette Västerby, här ligger snö Lite grann snö här, fantastiskt ännu Det har inte gått att att det ser ut alla skogsvägar och skogsskogar ännu Men det kan ligga snö kvar på vissa platser fortfarande Här kommer snö här, filmar Vatten i diket här, det är som har smält Och här gick järnvägen att alltså det en kurva här De här husen låg inte här då riktigt När järnvägen var här det finns lite smör och smö här, här. <hör> Där hinner vatten också Här ligger alltså smö En <hör> rotvänt som heter duga där det är små kallt här, det blåser tjärvare igen där. Så att. Äh, och lite lätta slöjmån. Vägvånen är låst. Militargörning skulle vara i Hedemora också. Men det hörs inte upp till lång är nästan 3 mil upp i det. Dagregementet, ska vara i Hedemora. Det kan de hålla på. Om det inte kommer upp hit. Och så alltså kommer vi in i västerlinjen här då. Det är 770-71 i Chansönd. det är ju alltså inte långsett längre. Det kan vi kan räkna till att vi ska vara i Chansönds område. I postområdet. Det ska så så blad och börjar bli gröna här. Naturens under. Här blåser det ägg eller Förra sommaren var det två små flickor här som var såna här sommarbarn här. De ganska sätta var de Kanske tolv år. <hör> och då sa jag så här Och så började de att fnittra. Så de tappade sina nappar och så kissade han på sig blöjan. Det finns ett barn som är här på sommaren. Det var här här förut. En hus för våra barn. Och sen Stockholmskolonin också. Ja, det blåser smakalt. Här ligger gamla löv också. Döda gamla löv. Och här blåser det kalla där. Man måste alltså ha på sig. Man kan alltså inte vara naken. Man måste ha påklädd. Man kan inte vara som småbarn och vara klädda blöjorna. Och en liten napp. Man måste ha kläder på så Man måste ha varmklädd Om jag vänder på mig så blir det världens moting Sen så blir det ännu kallare Det har varit ännu värre veder. Jag var ute på torsdagen Det var jättekallt framförallt så var det Både regn, kraftigt regn Och det var väldigt kallt också Och tungt, så var bara att gå hem Jag blåser kalla hem där Det är inte alls så skönt och nu måste man ha varmateriella på sig helt enkelt ja, Det var inte vindarna nådig jag ska säga Det blåser inte så här mycket förut Det blåser det väldigt kallt och kyligt Det är samma skyltar här som järnvägen har Gula med svart färg Ungefär Så vattenfyllt här Och här blåser det väldigt kallt gör det. Och när järnvägen gick här så kan jag inte det de här husen inte För då var det en järnvägsrätt som gick här Var husen måste ha tillkommit efter järnvägen, när den försvann Och här är vattenfyllt i också Här blåser det kalla vända, ett korg där ha ha ha ha Vi är kolla. Och vi är där också Vattenfrihet i Ica Vi fick... Vad ser du? Den här med svensk flagga Elstation har vi där Isen börjar så dålig ut jag ser inget som vågar gå ut på den helt enkelt Det börjar komma till smått gräs också nu Myt gräs Ja här filmar också Alla som bor här får betala en avgift också för vägen Och även de som åker igenom här Får betala en frivillig avgift på 500 kronor Här måste de sköta om sin egen väg Ganska mycket hus här på tomterna är det. Nu är vi i skuggan, så att här är det är bra kallt. Här är det större hus, mindre hus. Och nu är vi i skuggan, så att här är det är bra kallt. Ganska stora hus här, mycket byggnader på, på tomterna är det. Och här har vi äh, tusselag också Blåsippor har vi sett också några stycken Här har vi tusselag också här Och så är det en gul fjärn har vi där också Ja, den var så snabb så det Här gick järnvägen, det var mycket smalare då Vägen blev bredare Här gick järnvägen, i en högerkurva här Det är mer tusselagor där och ett elskåp. Ja, det är ännu mer trösselagor. Här. här kan man ju se också. Det är 770-71 i Sjönsund. Där vi långs. Ja. Och här har vi ännu mer trösselagor. Här. här, Mycket här trösselagor. Och här var det smalare när järnvägen gick och de här husen fanns inte då och då gick järnvägen i en högerkurva här Den har bredare sedan med vägen och de här husen har tillkommit efter järnvägen, när den försvann När järnvägen var borta helt enkelt Då kom järnvägen, eller vad säger jag, husen kom istället men jag. Och Byskal finns också ute på Ram var ju här borta någonstans i hus här han var här på sommaren som liten på 50-talet och 60-talet Det var ännu mer också Det går en väg ovanför där ja, Det blir så kallt det gör det, man måste ha varma kläder på sig Isen kommer så småningom att lyckas upp faktiskt Det går en väg ovanför där De husen som är där Ja här ska man, här ska man göra en väg här Man ska anlägga en väg här, man håller på det en väg ovanför helt enkelt där Och den här husen som är här, de fanns inte när järnvägen var här Då gick ju järnvägen alltså här Så här håller man på med en väg Ett vägbygge Så att eh, Det blåser kallt här Det är bara så att det är Men det har varit varmt också, men nu är det jättekallt Här gör man en väg alltså man ska nog dra en väg rakt igenom här. Man har börjat på det. Och det är bra att se här. Ja, det är någonting på gång i alla fall här. Det är väldigt kallt. Och de här skyltarna Som står där Det hade vi på järnvägen Nej äh, det går inte att zooma När man filmar kan man inte zooma Och få närmare bild Det går inte vet jag. Det är en här fritidshus här Jag håller på med några väg Det är vägbygge här Öfför Och man kanske ska fortsätta hela vägen upp för jag vet inte riktigt Det kan bli ett hus här också, ett husbygge det är någonting på gång där Man ska nog bygga husar, Tror jag Och där är det vatten också Och det är väldigt kallt och blåsigt här Där borta ligger ja, Jag kan inte zooma Det kan inte bli närmare När man filmar kan man inte zooma helt enkelt Det går inte Man kan inte Jag, att jag tror att jag ska bygga husar. Och därför blir en regg fram till huset Här ska det komma ett hus här, en byggnad Det är någonting där bort treden och här gick järnvägen förut, Den här husen fanns inte då en del hus fanns här för de är anslutit från vägen ovanför där nej ja, det går ingen väg ovanför va ja det blåser väldigt kalla vän där faktiskt Det blåser det riktigt kallt så tyvärr så måste man fortfarande ha värma kläder på sig faktiskt nu blir det väldigt tydligt det är flöjmånen också som skämmer solen lite grann. Gick det gick bland blanktrådstolpar och kablar här På bägge sidor av järnvägen med massa linjer Som ni kan se på internet Faktiskt Och här gick järnvägen alltså helt enkelt Här kom järnvägen fram Smalare Husen fanns inte här, en del hus fanns det här Här var vatten Så ska ta vatten där. En del hus fanns här. Det ska gå en väg åhans också. Jag får bara hålla 30 här. Men med de här skorna kan man inte hålla så här fort. Vattnet är tiger, men det är varmt plötsligt. Men jag varit hur bra kallar vi det här. Och det är skaldånger som vi ser här. Och jag kan inte zooma, jag kan inte zooma då när man filmar Och det är kalla kall, kall, kyliga vindar alltså, Det blir lite, lite varmare igen Det ska gå en väg också men inte just här nu Det är bra att se kalla vindar här, riktigt kalla Att alltså, iskalla vindar är det Och vi ser ju eh, Elkablar och telefonledningar och grejer här här är väl adressen som gäller för internetuppkoppling 24 megabit per sekund och liknande En svag vänsterkurva blir det här Och det är en stor karlhygge också tyvärr ovanför här, här Stor karlhygge De har man rensat alltså, det finns ingenting kvar där, det är stort Mobilmasten ligger där uppe också, väg mot Östlandsjö Där var varje stang över Och det här försvann väldigt fort, det blåser väldigt kallt det finns en mobilmassa där uppe, det upp också faktiskt. Så att eh, varje försvann lika fort som den upp kan man säga De här husen fanns inte i den här järnvägen De har tillkommit efter helt enkelt Och nu blåser det väldigt kallt får Jag får bara hålla 30 då som STH. Och järnvägen gick ungefär på 27 km till som högsta hastighet Och så hade man en bromsare också som var med på tågen så Blev han pissade så fick han ägna ut den lilla plutten och förväving och tämma blåsan För om man inte får pissa så blir man ju helt galen Just nu känner jag inget behov av att leta på trycket helt enkelt Längre bort här så finns det en väg som går så här Faktiskt. Och det är ett stort jäkla också ovanför det här, ett stort karlhygge Det ser för jävligt ut Tuss över det där Det är lite varmare men det kommer väldigt kalla vindar Vi ska gå hästar i de haga också här Vi ser sjön Lången Och här gick järnvägen alltså Bivalda Lite tuss kan man se här gamla löv, gammalt gräs, det börjar komma upp lite nytt också Det lite, lite nytt grönt börjar komma här <hör> jag kommer att köpa mer äh, såna här mp 3 Det dels som här för 149 kronor och 249 med skärm så här huset fanns inte när järnvägen var här det finns ingen väg för heller det är stort kalhygge där faktiskt så att äh, Det finns äh, ingen väg ovanför. De här husen fanns alltså inte. Men det är nog det ena fritidshus det här. Det bor inte folk på vintern. Det är ganska varmt faktiskt. Vi har ju Lången här. Och vi har varit på andra sidan också faktiskt. På den en väg ovanför där som går till Stjärnsund. Över en bro där i rörkytten Över till bysjön Man kan se lite snö också där faktiskt Så att eh... Järnvägen gick alltså här förut Det var så små, kalla vända här faktiskt Väldigt kalla, kyliga vända gör Och här börjar jag, alltså vattnet komma fram här Här släpper isen här så att äh, det kommer säkert successivt att ske En öppning och vi är alltså utanför Långsytta nu Och det är ett stort kakalhyg för också Och sen mobilmassorna här till Östersjön. Och varje försvann alltså lika fort som den dök upp Vi ska väl ha ungefär äh, fem stycken äh, mp3-spelare Två till med skärm och så nyttjer de här för 149 stan och här blåser det ganska kallt gör det det blåser väldigt kyliga vindar helt enkelt och nu ska jag gå en väg också ovanför här hållplatsen för Västerby den låg i korsningen med vägen här borta så gick den ut med bysjön och sen tog den en sväng där vägen går Fram till rörsyttan Fram till rörsyttan Det blåser väldigt kalla vindar helt enkelt Alltså väldigt Kalla vindar Det var alltså vi går för där, det såg en bil där Där var så en bil Så att Det går en väg alltså Och det börjar nästan bli småvarmt här igen Och eh, Lite jobbigt här faktiskt så att det blir väldigt väldigt varmt Och Det går alltså en väg ovanför där, det gör det Huset som har en egen väg där Och så en stor kakalhygge En stor kakalhygge i där. Det är tämligen blåsigt det också, det går en väg ovanför där där jag cyklade Sen går en bro över där i rörkyttan Kaktus. Det har kolonihuset det ligger där det var en koloni förr i tiden fall, med balkonger där och det var barn från Husby församling som gick det var på 50-talet som kan se bilder. det har ett stort äckla hus med äh, balkonger som var i huset kolonin för barn från hus för församling men ni kanske inte ser det för jag kan inte zooma helt enkelt det går en väg också ovanför här gör det inte det som man kan gå här det är ganska blött kan se Där kommer nytt gräs också här. Så går det går en väg genom den här emellan. Ja. Ja, det gör det. Ja, det är en väg som går här, men det är inga bilar som kör här. Så går går på här, det är så en väg. Ja här går ju vägen alltså, jag hade gått där förut måste jag säga ja. ja Det är inga bilar som kör här men det är alltså förbindelse mellan Här ligger här skit också Här har vi för detta kolonin här Husbyförsamlingen, är bara från Husby, alltså här mister missade skiten också Joda vägen tar slut här här går en liten väg här faktiskt det var en koloni där i det stora huset för barn det fanns ett annat hus också det måste jag säga vägen tar slut längre bort det var en koloni där i det här huset förr i tiden Jag hade varit ute på den här vägen förut och det känns väldigt varmt plötsligt här Myre har på vägen också det Känns tungt att andas också Jag ska nästan behöva lite vatten Det klodde också från polen när det lagde in Oj oj jag har aldrig gått här uppe, men Nu går en sån väg här Emellan här Så man komma emellan också där jag, tror jag öppnar upp jackan här faktiskt Jag ta inte tagit den här Sverige-tröjan För den är väldigt tjock och varm Jag ska gå vägen för där Nu kanske det är väldigt varmt igen det känns det väldigt varmt faktiskt, måste jag säga. Men så kommer så här kalla, väldigt kalla vändar. Måste nästan ha en vattenplast också. Ja, det är ansträngande det här. Det är rena fritösen, här tror jag. Och jag har aldrig, aldrig gått här förut <fört> Förut har jag aldrig gått här på den här förbindelsevägen ja Jag har aldrig gått här förut nämligen På den här vägen Så man kommer mellan de där två vägarna Så att jag tänkte gå här i fortsättningen Emellan också lite grann. Man ska utforska Där man bor Undersöka liksom långt där, det är här nästa. Och järnvägen föll helt enkelt. Ja, går en väg där här också. Då går det går en väg här också, säga, jag. Men det måste ju bara ta slut. Då går en väg där också. Nu går det fram till en gård bara. Måste det vara. Ja, och här är ju hästarna också. Det går bara där uppe, nära Karlhögget. Det vore bra om jag kunde få filma det här innan batteriet tar slut, för det är väldigt lite hästar här. Det går så svårt att väldigt vackra hästar är det här. Både tack vare de här batterierna inte tog slut så jäkla fort. Jag är på en annan väg som vi ska gå på. Och här har vi ett Karlhögget där. där. Och här har vi hästar Och jag vet inte var de kommer ifrån riktigt Från vilken gård Löstiga hästar faktiskt Jag hade gått här uppe förut men nu tänkte jag börja gå här emellan också Där har vi ett stort kalhygge där Så går det en veg ovanför Och där har vi en gul fjäril Och här har vi hästar Och jag vet inte var de kommer ifrån riktigt Jag vet inte var hästarna kommer ifrån De kan inte tala heller Ja, det är hästar. De vet inte vilken gård, vilken gård de kommer ifrån. De är ute året runt säkert så de här hästarna. Det luktar ganska starkt här kan jag säga. Det är hästar. Lövliga saker. Det speciell speciellt sorta hästar. Hästskit som ligger här, det luktar ganska starkt. Men så att man får styrt när man bor ute på landsbygden. Korskit och hästskit. Och revpryt och annat. Och det är stärka doftar och de här hästarna går till tidigare år, året runt ute här De speciella hästar, de har ju höjeta här Det sköljer lite mindre hästar Det blåser ganska kallt här faktiskt Som... Uh Hästskiten som är här luktar ganska starkt Verkligen, det luktar mycket hästskit här, det går året, året runt här och Jag hade aldrig gått på den här vägen förut, en förbindelse mellan den nedre vägen Där järnvägen är igång i tiden gick Och den övre vägen som går här Så Det är första gången jag går här och de här hästarna har jag sett från den nedre vägen där jag brukar gå i varje fall det luktar mycket starkt här. Det är mycket skit. och där bajsar en häst, den skiter, hästen bajsar. Det är väldigt lurviga, kraftiga hästar det här. Någon speciell sort. Och här verkar man gå ut och året runt och vet från vilken gård de här hästarna kommer ifrån det vet jag inte. Den har salten slikar på den här Och jag vet inte vilken gård, eh, vilken sald de kommer ifrån de här, hästarna här. Och här har jag aldrig gått förut, alltså. Lite skit här. Och det var varit häst som pruttade. Och här har ju stängslet släppt också. Nej, det har det inte gjort. Det var nu över i radar. ska se om vi kan komma fram och hälsa här då. Jag, får väl, jag vill inte ha något sån här elektrisk stöt. Om du kommer lite närmare så kan jag ta på dig också. Eller ska du stå så här. Du blir nämligen filmad här. Vad kraftig film du var. Hej, vad heter du? var varm du var. Oj, oj, oj. Vad varm du var. Ja, det var starka dofter här måste jag säga. Nej, jag vet inte från vilken stad de här hästarna kommer från egentligen. Det kan jag inte svara på. Det här blåser det bra kalla vindar. Det luktar häst skit här. Och här var det kallt. Det ja, blåser är väldigt kallt vända helt enkelt Man ska finnas ett stall som hästarna ska vara i normalt sätt. Och det här har aldrig gått på den här förbindelsevägen som är mellan den vägen och den övre Och det blåser det riktigt kallt Jag kallar inte alla hästsocker, hästraser faktiskt Väldigt kraftiga hästar Så, Det här är karlhygget, det går en reg för där och den här vägen är ganska blöt också på sidan det är första gången jag går här faktiskt, det är första gången jag går här ja. här har det aldrig gått förut här vinner det vatten också här vinner det vatten här har man upp lite grön gräs Om man skulle nästan kunna gå på fältet ovanför här för att kunna komma upp till, till vägen ovanför. Som jag ska kunna göra som en genväg. Jag tycker det ser speciellt blöt ut faktiskt. Men jag tror vi går på vägen som är här. Jag tycker det ser ganska torrt ut här. De ska kunna gå på fältet här uppe på nästa väg.